Doncs ara continuem amb la secció de matemàtiques que sembla que avui l'Alba ens porta tres problemes no resolts de l'antiga Grècia. A veure què ens explica sobre aquests temes i avui en comptes de la seva sintonia hem preparat una altra cançó. Bona Niti, moltes gràcies De res, esperem que sempre us recordis Bé, bueno. gràcies Taurit Comencem eh, A veure que em concentri um, vale. Comencem amb l'enigma de la setmana passada Tenim una resposta. Com hi ja hem dit abans, um, s'ha de respondre... Bueno, es pot respondre i suggerències i així pel mail, que ja tenim, uh -huh. la nostraciència.gmail.com i a més a més, um, ara com a novetat aquesta setmana tenim el grup al Facebook, que es diu La Nostra Ciència, que com més us hi poseu, doncs ho podem intentar fer més dinàmic. De la mateixa manera dir-vos que l'enigma, qui ens ha resold l'enigma de la setmana passada, si ho sigut a Facebook, per tant la cosa funciona... Uh -huh. Eh, recordem una mica l'enigma que deia que un home es trobava a un altre, volia saber les edats de les seves tres filles com a dades li deia que el producte de les tres edats era 36 que la suma coincidia amb el número de porta del carrer on vivia i llavors l'altre bueno, pensava i deia i em falta una dada, diu sí, perdona, la gran toca el piano sí. doncs l'Òscar Romero via Facebook ens ha contestat ens donar la solució correcta i la solució correcta em passa a part per començar, utilitzem la primera informació que ens donen, que és que el producte és 36. Per tant, el que fem és buscar tres números que multiplicats ens donin 36. I uh -huh. ens donen moltes combinacions. Però, si nosaltres sumem, hi ha una... O sigui, hi ha dues combinacions que sumen el mateix. Uh -huh, sí. Per tant, com que l'home que pregunta sap en quin número de porta viu, ell ja ho podria resoldre. Però li, diu, li demana una informació més. Per tant, vol dir que hi ha... La, un, dues combinacions que són les que donen el número de porta que a més a més coincideixen. Uh -huh. Per ah, tant, ens centrem en les dues combinacions que a eh, la seva suma dona el mateix nombre. Uh -huh. Aleshores, ens trobem que d'aquestes dues combinacions són o bé la que les filles tenen dos anys, dos anys i nou anys, o bé la que les filles tenen un any, sis anys i sis anys. I com que ens diu que la gran toca el piano, ens estadien que les no són bessones les grans, sinó que hi ha una més gran que les altres. Per tant, la combinació correcta és dos anys, dos anys i nou anys. I aquesta era molt la solució. Molt bé, sí. així que tenim un guanyador, eh? Exactament, no, Òscar, felicitats. <laughs> I t'animem a seguir participant, eh? Em, I després, bueno, l'enigma d'aquesta setmana, eh, l'anunciat la, és molt més curt. És que, eh, a veure si sabeu quin és el nombre més gran que es pot fer, amb quatre a uns. Apa, doncs. Ànims vale, doncs, Com us ha dit la Mònica, jo avui parlaré de tres problemes que no són resolts de l'antiga Grècia em, Per això ens situem Ens situem a Grècia i ens situem que els grecs em, tenien una manera de resoldre problemes mm, Nosaltres ara quan ens plantegem un problema sempre el resultem mitjançant equacions El concepte d'equació no va aparèixer fins al segle XVII amb un filòsof i matemàtic que es deia Descartes Descar, um, com é dit, era filòsof matemàtic i a més a més físic. Uh -huh. I és qui va introduir les equacions per uh -huh. tant. quan si' situem a Grècia, no tenim equacions per resoldre els problemes uh -huh. i els grecs solien resoldre totes les equa... tots els problemes que es trobaven amb regla i compàs us resolien geomètricament. Sí. Eh, malgrat que ells ho feien així, hi havia dues maneres més de resoldre-ho. Per una banda, hi havia una corrent eh, atomista, de Demòcrit, en què suposaven que tot estava format per àtoms i ho reduïen tot en àtoms i era una manera més matosera uh -huh. de resoldre els problemes, cosa que els, els matemàtics purs, els més puristes, n -n -n rebutjaven. D'altra banda, també eh, molts problemes es podien resoldre mecànicament o de manera més artesanal, que també rebutjaven per no ser de la manera pura i elegant. De fet, se sap que Plató rebutjava tot el que era resoldre problemes geomètrics que no fos amb regla i compàs, eh, ja ho considerava vulgar i degradant. Uh -huh. Aleshores, eh, per tant, ens situem en que els grecs a l'hora d'enfrontar-se amb problemes geomètics només van armats amb la regla i el compàs. Uh, D'acord? D'acord. Són les dues eines que tenen. Val. O amb, amb aquestes dues eines, doncs, ens situem. Tres problemes. Eh, per una banda tenim la, la quadratura del cercle. La quadratura del cercle és el primer problema. Què vol dir la quadratura del cercle? Vol dir aconseguir, donat un quadrat, fer una circunferència que tingui la mateixa àrea. Sí. Uh -huh. Primer problema. Segon problema, a eh, trissecció de l'angle. Té un nom estrany, però és molt fàcil. Donat un angle, un angle sabem que és quan s'ajunten dues rectes, uh -huh. Um, dividir-lo en tres. Clar, dividir-lo en dos sí que ens ho han ensenyat. Dividir-lo sí. en dos no sé és una cosa que Fàcil, aprens al col·le, exactament. Sí. Però en tres... amb tres no es pot fer. I finalment tenim la duplicació del cub. La duplicació del cub vol dir donat un cub aconseguir-ne un altre que tingui el doble del seu volum. Aleshores, um, hi ha una història relacionada amb la duplicació del cub que és d'on va sortir el problema i és que hi havia, durant una, una epidèmia, el que es va um, en temps de pericles uh, es van anar a l'oracle de Delfos l'oracle de Delfos sabeu que era uh, un santuari on es anaven a demanar consells i a demanar ajuda a coses doncs sí. es van trobar amb una, amb una epidèmia i van anar a l'oracle de Delfos i els hi va dir que si duplicaven el volum d'un altar de l'altar d'Apolo, uh -huh. aquesta pesta o aquesta epidèmia es reduiria i la superarien. Els hi va uh -huh. dir això, hi va dir duplicar el volum. Exacte. Escoltem que complicat Exacte. aquest regle, no? Ells ho van intentar i l'epidèmia no, no es va aturar. Van això és mirar, que no ho vam fer bé, no? Van mirar i realment l'havien triplicat perquè quan tu vols duplicar un volum, què van fer? Ells van duplicar cada costat del cub. Llavors triplica. Exactament, perquè com bueno, que el cub té tres dimensions, exactament. Exacte. I aquest va ser el seu problema. Aleshores, Um, per què es diuen irresolubles? Doncs es diuen irresolubles perquè amb regla i compàs, que és la seva manera de resoldre-ho, no es poden resoldre. Mm -hmm. pro... O sigui, amb regla i compàs nosaltres només podem resoldre problemes que es resolguin amb rectes o bé amb corbes, perquè és el que podem generar amb aquests mm -hmm. dos. I per resoldre aquests tres problemes que hem dit es necessitarien amb um, coses més elevades. Per exemple, per resoldre el que hem dit la quadratura del cercle, és a dir, um, aconseguir una, circu una, una, ci una circunferència amb la mateixa superfície com un quadrat, um, es necessita el concepte de nombre pi, i el concepte, el concepte de nombre pi sí. no apareix amb, la, amb el compàs i el regla. Uh -huh. D'altra banda, quan mirem la tricerció de l'angle, um, també necessitem um, diferents eines que tampoc apareixen amb, amb l'arregla i el compàs, i a l'hora de fer la, duplica... o sigui, la duplicació del, del cub es necessita uh, el concepte de rel cúbica cosa que tampoc es que pot que tampoc fer. coneixien no, no mm -hmm. es podia fer amb l'arregle del compàs Clar. per tant, per la seva um, tossuderia dels grecs sí. de només resoldre amb aquestes dues eines el que, es va, el que va passar és que fins més de 20 fins passats 20 segles no es van resoldre aquests problemes. Aquests problemes, de fet, per què diem que segueixen sent irresolubles? Perquè amb regla i compàs no es poden resoldre, però uh -huh. evidentment sí que ara es tenen eines o s'han anat tenir eines i s'ha pogut resoldre. Tots tres s'han pogut resoldre. Exactament. Uh -huh. Per tant, diem que eh, geomètricament o amb el que es podria fer, de fet el que nosaltres ara, si fem amb uh -huh. regla i compàs, tampoc ho sabríem fer. Sí que es pot fer amb els altres conceptes dels que es tenen. I llavors dir que Clar, um, el que he dit, que fins a 20 segles més tard o més de 20 segles no es va trobar la solució. Però, um, d'altra banda, sí que això, o sigui, el, la recerca d'aquesta solució ha portat a que prenguéssim molt més. Mm. Per tant, que tampoc no ha sigut una pèrdua de temps no volgué agafar una altra mètode... Per què? Perquè donant-li voltes amb aquest mètode s'han aconseguit molts avenços. Ah, potser s'ha de motivació, no potser? A, exactament, exactament. Per tant, cosa que ens deixa veure que, que el que fan les dificultats és fer-nos més hàbils o donar-nos més eines per no només resoldre el que estem intentant resoldre, perquè en aquest cas acabem de veure que no es podia, uh -huh. sinó per seguir avançant. Uh -huh. Molt bé. Així, espero que els tres problemes hagin quedat clars i... Um això, que, sa, que com a mínim ens haguem introduït una mica en el pensament dels grecs sí. i en mm -hmm. um, saber com podien o no resoldre les coses mm -hmm. i ara el que he posat per acabar avui és una cançó que és de Lluís Llach però la canta un manovill que es diu que tinguem sort